FM studio en net radio Suid-Afrika. My naam is Martie Schmidda. En ek is jou onproef vir die laatste eer van my program, On the Wings of the Angel. Um, ek praat vandag oor verhoudings. Ek wil hier ons met eerste luister na a live bum. En ek denk sy woorde sê nogal baie vir ons. Kom ons luister. It hurts to love someone and not be loved in return. But what is more painful is to love someone and never find the courage to let that person know how you feel. Maybe God wants us to meet a few wrong people before meeting the right one so that when we finally meet the right person, we will know how to be grateful for that gift. Love is when you take away the feeling, the passion and the romance in a relationship and find out you still care for that person. A sad thing in life is when you meet someone who means a lot to you, only to find out in the end that it was never meant to be, and you just have to let go. When the door of happiness closes, another opens but oftentimes we look so long at the closed door that we don't see the one which has been opened for us. The best kind of friend is the kind you can just be with, never say a word, and then walk away feeling like it was the best conversation you've ever had. It is true that we don't know what we've got until we lose it, but it's also true that we don't know what we've been missing until it arrives. Giving someone all your love is never an assurance that we'll love you back. Don't expect love in return. Just wait for it to grow in their heart. But if it doesn't, be content it grew in yours. There are things you'd love to hear that you would never hear from the person whom you would like to hear them from. But don't be so deaf as not to hear it from the one who says it from their heart. Never say goodbye if you still want to try. Never give up if you still feel you can go on. Never say you don't love a person anymore if you can't let go. Love comes to those who still hope, although they've been disappointed. To those who still believe, although they've been betrayed. To those who still need to love, although they've been hurt before. And to those who have the courage and faith to build trust again takes only a minute to get a crush on someone, an hour to like someone, and a day to love someone, but it takes a lifetime to forget someone. Don't go for looks, they can deceive, don't go for wealth, even that fades away. Go for someone who makes you smile, because it takes only a smile to make a dark day seem so bright. Hope you find the someone that makes you smile. Welkom terug by FM Studio en Radio Suid-Afrika. Um, ek praat vandag oor verhoudings. Um, wat beteken het om in een verhouding te wees? Om geloof, vrijheid en vrieskap te hee, is die belangrikste. Moe nie nie loskepties wees nie. Jy moet die vrijheid van sprake heen, ook die vrijheid om oor jouself te praat. Gee tyd en ontvang tyd. Vrouwe wil iemand hee wat hulle verstaan, en mans wil hee dat iemand, uh, wil hee iemand, oh, laat ek weer begin, Vrouwe begin, hee, wil iemand hee wat hulle verstaan, en mans wil hee een uh, vrou om samen met hulle bijvoorbeeld na een rapie te gaan kyk, vandaar dat die gee en, onf, gee en neem belangrijk is. Moet geduld hee. Dit neem tyd om te, ont, uh, uh, te ontvang en te gees, so wees geduldig. Anvaar jou maat met sy en haar tekortkominge, dit vat tyd, maar wees geduldig. Dinge sal perfect uitwerk. Deel in jou gevoelens, Deel gevoelens soos jou emoties, jou finansies, jou gedagtes en dades, so dat dit, dit jou in staat stel om die kwaliteit tyd saam met jou maat te gespandeer. Dit geef jou een gevoel van saamhoorigheid in jylle perfecte wereld. Wanneer jy alles deel, verbind jylle, dan verbind jylle met mekaar. Ons almal het tyd in ons lewe wat ons laag voel. Dit is wanneer ons die sterkte van jou maand nodig het. Om jou weer op te lig. Wanneer iemand in jou gloe, jou motiveer, jou inspireer, versterk jy. En weet jy, jy is in een goeie verhouding. Dit maak jylle sterk en standvastig saam. Liefde Om in verhouding te wees, beteken liefde. Liefde aanvaar. Aanvaar beide so tekortkomeningen en verskaf inspiratie om dit te oorbrug. Liefde is die totale samesein van twee harte. En om vir jouself, om jouself te wees. Jy kan net jouself wees en jy hoef nie voortegee om jou maat te beindruk nie. Jy wil mekaar se verskille ondersteun. Wees die beste wat jy is. Wees die beste weergawe van jouself. In 'n verhouding aanvaar jy jou maat soos wat jy is en inspireer jou om die beste weergawe van jouself te wees. Gee mekaar tyd en tyd weg van mekaar. Gaan op een naweek weg met vriende en doen jou eie ding. Om 24/7 mekaar se geselskap te wees, gaan jy jou maat nie mis nie. Om elkaar te mis, maak die verhouding sterker. Wees een individie. Jy, jy het jou eie identiteit. Moet nie bang wees om nieuwe dinge te probeer, net omdat jou maat nie saam met jou is nie. Da, uh, dit sal jou toelaat om een verskillende perspektief met jou maat te deel. Een verhouding beteken om, om te lewe, lief hee, om te glimlach en om gelukkig te wees. Daar is maniere om 'n verskil uit die weg te ry. Jy moet nie, net die wil, geloof en in sterk genoeg wees om 'n om een verskil uit die weg te ry. Want jy is in 'n verhouding om gelukkig te wees en dit moet jy wees. Kom ons luister na Rudian Cornea se drome. <tries> My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 Contact ons geris op 011-867-7331 of besoek ons webteiste by wwwfinds Welkom terug by FM Stereo en Net Radio Zuid-Afrika. My naam is Martin en jy luister na On the Wings of an Angel. Ek en ons gesels vandag oor verhoud, uh, v, uh, verhoudings. So kom ons kyk waaruit uit moet die verhouding bestaan? Hier is vijf dinge wat een gezonde verhouding uit moet bestaan. Selfliefde. Om in een liefde verhou liefdevolle verhouding met een ander persoon te wees, moet jy eerstens leer om jou selflief te hee. Vertrouwe. Dit lyk miskien voor die hand liggend, maar daar is baie verhoudings waar daar geen vertrouwe is nie. Eerlijkheid. Communikatie. Verbinding. Verbinding ware liefde voel anders as een gemeenskapelike verhouding soos jou casual verhouding so ek, wanneer jy in een goeie verhouding is leer jy dinge jy tree anders op as jy deel is van 'n span en nie uh, individue alleen nie jy het meer begrip en aanvaarding van jou maat in plaas van frustratie soos in jou vorige verhoudings misverstand is onvermeidelik Misverstandig gaan gebeur. Partijker sê jou maat iets en jy verstaan heeltemaal die teenoorgestelde van wat hy bedoel het. Moet dan nie jou maat straf, omdat jy verkeerd verstaan het nie. Laat het gaan. Door dit te blij opbring, gaan net meer, meer en meer communicatie probleeme tussen jylle veroorzaak. Misverstandig raak net groe, net grote probleeme as jy dit laat groei. Vergewe een misverstand en vergeer daarvan. Vertrouwe. Jy moet jou maat ten volle vertrouw. Waarom sal jy jou leven wil deel met iemand wanneer jy bly dink hulle doen iets achter jou rug, of doen iets verkeerd? Die beste verhoudings begin met die diepe vertrouwe in elkaar. en selfs al uh, as daar probleme kom, en dit sal, moet die vertrouwe sterk genoeg wees, so dat jylle nog, jy nog steeds saam is. Verlang na mykaar. Verlang na mekaar, jy is verlief, so dit is lekker om mekaar vast te hou en te soen en saam te wees die jylle tyd. Maar wanneer gaan jy tyd hee om nieuwe dinge te ervaar? Wanneer jylle weg te gaan, ervaar jy tyd weg van mekaar en dan kan jylle, wanneer jylle weer saam is, daar oor gesels. Wanneer jy tyd saam met vrienden spandeer, weg van mekaar, dan is daar tyd om mekaar, na mekaar te verlang. Moedig groei aan. In een goeie verhouding word beide persone aangemoedig om te groei. Jy het een lewe, jy moet dit in volle verken. As jy iets wil, iets probeer met jou, die ondersteuning in jou, in jou, in jou, in jou verhouding vind, jy moet ook ondersteuning aan jou met gesel gee. Kom ons luister na Bok van Bergse kouwe voet en warme liefde. Hey Wilhelmina, kan jouw voeten daans? Ek kon do nog hoe jy met engelen kon praten. Laat u nie aan. Hey Wilhelmina, is jouw wereldblouw? Ek kon do nog hoe alles kon blameer op jou. M'n grootste fout. Ek kon do nog hoe jy die kon berse spiel. Op een wintersnaagjaar was te veel van mij. Voor mij. Met jy kouwe voeten langs my warm leef Ons kon die huise mire, die nie tak ek hey, drijf net jy Dis net jy Maar kouwe my maak warm liefde Met jy kouwe leef hier langs my Heewel en mina, word jy soek nou werk Jy verkoop koek, zusters, my die kerk, ek weet Heewel en Is die moeite waard ja, ja, Zee ja. my Wilhelmina, denk jy ons zo weg well. Of is jouw woon net te sterk van my Ons kon sterk Ek kom dan nog hoe jy die kon berse spielen Op de winter, snag jaar, het was te veel van my Voor my Met jou koude voer te langs met warm lijf Ons kon die huis Dok eight page Is it Jane My whole foot to my bottom leaf kom terug by FM radio ach, FM stereo en net radio syd van kom ons kyk na nou verder op die verhouding sê kompromee kompromee beteken nie dat jy swak is nie kompromee beteken nie jy geë in nie dit beteken nie dat jy die strijd verloor het nie trouwens dit is die teenoorgestelde weet jy hoe moeilik is dit om soms te kompromenteer jy wil jou eie wil hee om het, dit recht klink en, jy wil, en dit vir jou sin maak neem my stap terug en kyk na argument diplomaties wat is die logiese gevolgtrekking? as jou maatreg is, wees jy bang om dit te sê nie kompromatie sal beslis help om jou verhouding te laat groei vertel jou swakhede jou maat verwacht nie dat jy een superheld is nie en hoopelik verwacht jy dit nie van hulle nie ons amal is menslik ons het amal foute dit is reg o, om jou om dit met jou metgezel te deel trouwens om een stabiele ernstige verhouding te hee moet jy jou swakhede uitleg jou maat sal meer sensitief wees vir dinge wat jou pla en kan help om jou op te bou in gebiede waar jy jou hulp waar jy hulp nodig het soms kan jy jy nie dinge aanvaar en nie recht maak nie mense het bagasie jy het a paar, jou maat het a paar kan jy teruggaan en al hierdie dinge uitveer? Nee. nie is sit vast daarmee en moet leer om dit te hanteer jy kan nie probleme maak om weg te gaan nie jy moet dit aanvaar en verwerk anders gaan jou verhouding ver verkrummel vergewe vinnig en waarlik Wanneer jy jou on, on, onder onsie het, moet nie bekommerd wees oor wie wen of wie verloor nie. Leer uit die onder onsie, van wat gesê is en hoe dit opgelos is. Sodra jy leer van, van die onder onsie, kan jy daar die les toepas op jou verhouding om later die probleme te vermaai. Dit is alles goed en wel, maar jy is nie klaar nie. Vergewe jou maat, vergewe jyself, die strijd is verby. Laat het nou gaan. wat nooit iets ten jou maat hou nie. Van die wreewel sal bou totdat jylle nie meer by mekaar sal wil wees nie. Moet nooit iets terug verwag nie. Moet nie jou maat verwag om jou gedagtes te lees of jou ontbijt in bed te bring of aan te bied om skoolgoed te was nie. Dit gaan nie gebeur nie. Jy kan niks van iemand verwag nie. Jy moet jou begeertes bekend maak. Kom Maak seker dat jou maat weet wat jy in die verhouding verwag, sowel as jou menings oor een weie verscheidenheidszake. Dit sal jy, jy help om op op te tree, maar steeds moet iets verwag nie. Weis jou gevoelens. Die ergste ding wat jy kan doen, is, uh, uh, doen in die verhouding is speeliekie speel. Moet jou maat terg nie. Moet nie goeie werke beloon met liefde nie. Jy moet seker maak jou maand voel altijd geliefd. Jy kan gelukkig wees met hulle of jy kan vir hulle kwaad wees. Dit maak nie saak nie. Hulle moet wel geliefd voel. Hulle moet jou, jou gevoelens ook in die oomlik ken. Moet my verkeerd verstaan nie. Ma, maar maak seker dat jou gevoelens op een manier wees, so dat hulle nie verkeerd verstaan kan word nie. Nou kom ons luister na David Verreese, jy, so, jy soonsus engel. gaan een bykie verder met die verhouding son. Mans en vrouwens is basis heel te maar verskillende species, een vrou kan bijvoorbeeld sê dat sy meer met mans dat sy met mans meer as haar vriendinnen kan communikeer een man mag meer sensitief wees vir die gemiddelde, maar hulle is steeds van verskillende heel te maar verskillende en aparte planete As jy, dit, as jy dit nie gelees het nie, is jy waars, het jy al waarschijnlijk gehoor van John Gray's gewilde boek Men af van Mars, Women af van Venus. Die boek focus op die verbetering van verhoudings tussen mans en vrouwe waar die communicatiestel en emotionele behoeftes van elke geslag verstaan. Want ja, hulle is baie anders. Verhoudings kan nie en sal nie oorleef sonder duidelijke bondige communicatie nie. As jy nie open en eerlik is met jy maat is nie, is jy vrou nie werkeke verhouding? Wanneer communicatie gebrekkig is, word dinge eenzijdig en kan elkeen begin voel dat die ander nie meer in die verhouding wil wees nie. Mans hou daarvan om hulle vermoedens te herken en te waardeer en haad dit dat dit hulle veracht verach of geëgnoreer word. Aan die ander kant, vrou is lief vir hulle gevoelens te herken en waardeer en haard het as die, as die manse die ignoreer. Mans hou daarvan om probleeme op hulle eie op te los, maar ons vrouwe wil probleme in die verhouding as een span oplos. Mans kan soms ongevraagd hulp beskou as een ondermyning van hulle pogings om probleeme alleenig op te los, terwijl vrouwe waardevolle hulp bied en so die ongevraagde oplossings beskou wat hulle pogings om interactief voort te gaan ondermyn. Mans wil hee hulle oplosings moet waardeer word, vrouwens wil hee hulle hulp moet waardeer, en evers langs die pad word alles verkeerd verstaan. Dan word in, in wees hierdie intense slagveld van verstandsspillekies, wat niemand rechtig weet hoe om te navigeer nie, en dit leid tot plofbare gevechte. Wanneer, ons, wanneer mans communikeer, hou hulle daarvan om op, tot op die punt te kom maar vrou geniet het om vanzelfsprekend te praat. So word die gaping in communicatie geskip en ons het die wortel van die meeste probleeme in die verhouding. Om hierdie communicatiemekores in een communicatie paarkie uh, vast te stel is een goeie stap in die richting van beter begrip van die behoeftes van jou maat. Kom ons luister na uh, Jay en Leanne en my verliefde Mr. Okey yeah, that he worked in her cell for disgusted, right? Humans are afraid of So it's a beautiful smell and just starting to pump He's here gradually He's thestruum and the rain and strong Welkom terug by FM Stereo en Net Radio Suid-Afrika. My naam is Mertje Schmidha. Ek gesels vandag oor verhoudinge. As dit gaan om te praat, praat mans en vrou op verskillende manierde. Hulle praat basis twee heeltem op verskillende tale. Mans praat baie letterik, terwijl vrouwe een meer artistieke en dramatise woordenskap gebruik om hulle gevoelens ten volle uit te drukken. Mans houd daarvan om hulle gedagtes uit te sorteer voordat hulle communikeer, aangezien hulle hulle gevoelens oorweeg. Maar vrou hou daarvan om hulle gedagtes uit te sorteer dier oor hulle te praat en het dan die neiging om een herhaling van griewe te gee aangezien hulle, hulle besorgdheid uitdruk. Hierdie verskil tussen manse vrou kan beide lei om persoonlijk te voel om die ander die probleeme te blameer. Wa, wa, wat nie waar is nie, maar die scheiding en kommunikasie kan dit so laat lyk. Like. Dit is ook belangrijk om daarop te let, dat niemand iemand reddig nodig het nie. Ja, dit is lekker om iemand in, in die nacht te hou, en dit, dit voel goed om jou leven met een ander mens te deel. Maar manse vrouwe is elk gebouw om afhan afhankelijk te oorleef. Een manse instink is om eerstens na omself te kyk, terwyl vrouwe hulle onafhankelijkheid lang gewaardeer het, voordat hulle selfs burgerrechte ontvang het. Elke vernoot moet leer hoe om vir homa te sorg, eerder as om sy of haar behoeftes, ten giste van hulle eie te op te offer. Verhoudings gaan oor geen neem, maar as een mens anhou neem en nooit geen nie breek die verhouding. As jy in een verhouding is, kan jy nie net oor jouself dink nie, jy moet die gedagtes en gevoelens van jou maat oorweeg en soms sal be uh, behoeftes voor jou nou stel. Om mekaar te akkumiteer, moet elke maat klein aanpassings van hulle eie gedrag en communicatiesmetores uh, maak sonder om hulle eie ware natuur te benadeel. Soos John kreeg dit in sy boekplaas, is mans soos bande en vrouwe is soos golbe. Mans bots emotioneel wanneer hulle vrees dat hulle selfverzorgdheid bedreig word, maar as hulle ondersteuning kry in die vorm van ruimte, voel hulle gauw beter en spring hulle terug na hulle gewone self. Dit kan moeilik wees vir vrouwe om die hardheid waarmee mans terugval en dan weer terugkeer te hanteer. Kom ons luister nou, uh, Lisa Bron awesome in jou. Ek onthou ons school, da ons was jong en verliefd, lief op mekaar, ons het plannen gehad, oor hoe ons sams al oud word. Nou, sê bieke ouwer, jy is mooier vir my, die tyd gaan so gau, so gau vir by, wens ek kon oorlik verander in een leeftijd. Sametje, Gly by jou, aan jou sy, waar jy my stijfas hou En stories vertel, oor die dag toe ons nog jong was Ek sal my haare vleg, jy moet ook brille draag Ek sal nog lief wees, my lief vir mekaar Lach en gesels, oor die dag toe ons nog jong was Welkom terug by Evim Stereo en Net Radio South Africa. My naam is Marties Smid en ons gesels vanoggend oor verhoudings. Kom ons gaan 'n bietjie verder. Ons sê sinteestelle, hiermee sal vroue van tyd tot tyd emosioneel in hulle self sink. Hulle kan negatief word en begin by uh, en begin by elke probleem wat hulle pla, en sluiting die wat reeds opgelos is. Plus as hulle geen werkelijke probleme kan vind om uh, om om daarop te concentreer nie, sal hulle paar ander wel kredige dinge vind om oorbekommerd te wees. As vrouwe ondersteun word en genoeg tyd toegelaat word om hulle negatieve gevoelens uit te druk en los te maak, sal hulle weer gelukkig voel en terugkeer na hulle gewone self. Die traagheid waar, waarin hulle in negatieve tyd sink en daarna herstel kan moeilik wees vir mans om te hanteer verliefdes met hierdie verskille in mekaar herken en hulle uh, om hulle te hanteer en as een span voorbij dit te beweeg. Soms en verhoudings kan negatieve gevoelens zonder so waarschuwing voorkom en word onskeelik ontsteld of selfs erger verweider ons van ons maat. Wanneer dit gebeur moet ons ons maat en ons aanmoedig om daardier te werk en te aanvaard dat dit die tyd, dat dit tyd kan neem en dat die tyd alleen nodig maas wees om daardoor te werk. Daar word nie ontkend dat liefde oor tyd verander nie. Die gelukkige witte brood wat ons voel wanneer ons eerst verlief raak, dier nie verewig nie. En ons persoonlijke foute en, uh, foute en negatieve begasie word oor die tyd blootgestel. Dit is dan wanneer ons moet besluit of ons dit wil uh, daardoor gaan werk, of ons gaan, uh, gaan toelaten dit die verhouding verteer. Maar as verliefdes die die hoogte en die laagte punte met mekaar hou, verander daar die aanvankelike blis geleidelik na al volvasse liefde, wat elke jaar sterker word. Ongeacht hoe, hoe dinge uitkom, bied elke verhouding ‘n les. Jy leer meer oor wie jy as individu is, maar jy leer ook meer van die teenhoorgeselste geslag. Jy leer nie wat jy van die verhouding wil heen nie, maar ook een beter begrip van beide manse vrouwreise behoeftes. Hier is waarheid oor wat mans werkelijk denk. Hier is een standaardlein vir mans. Ons is eenvoudig, regheid, beperk en gewoon ek te mal gelukkig om dit daar te laat. Hoekom? Omdat dit jou verwachtingen van ons laag hou. Maar hier is die grootste ding wat vrouwe nie oor mans kry nie. Mannikheid is een ingewikkelde concept. Ongelukkig verberg meer, mans meer as wat hulle onthul. Bijvoorbeeld, het is makkelijk om meer manlik uh, vir ons om te praat oor seks, wat ons gehad het eerder is om dit te beskryf. Kom ons luister na neerlaanse wense. Mag die som selder strale Altyd oor jou schei Die man vir jou geluk bring Soos die beste vonkelwei Mag die liefde soos die sterre Onthoudbaar jou omvoud Melkweg vol van vrede Jou in haar arm hou Mag die winters vir jou mooi weer Alles anders kan me dood Die herfst, die lewe en lei. Op die water liefde sprood Mag die zomer in jouw leven Die lente eeuwig duur In Venus door die einde Aar stralen na jou Die wit is jou mooi wees Alles als kamer dood Wie is daar gesig in die spiel? Hy lijk jy nog steeds 10 jaar gelede Vaal en vervelig Dis tyd vir verandering Dynamic hair hey studio bied aan die nietstel in haar modus en nijfels. Gebruik net die beste haarsorgproducte. Doen beide mans, sowel as damesgeleering, haarverlingings, kleur en vaste goldings. Speciale aanbiedinge vir gereelde kliënte. Stiliste by Dynamic Hair Studio is professioneel, toch vriendelijk en ontspanning. Kom bezoek ons by ons liewe perseel, gelegen in die Hercules Forumgebouw nummer 4, Sinterstraat in Pretoria Tuine. Dynamic Hayes Studio is op van daartog tot zaterdag. Skakel gerus vir Philip by 072 556 116 81. Philip by 072 556 116 Dynamic Hayes Studio. Dis alloon vir die hele gesin. Die naam wat jy kan vertrou. Philip by Dynamic Hayes Studio. Welkom terug by FM Stereo in Net Radio zuid my naam is Martin. jy luister op On the Wings of an Angel en vandag praat ek oor verhoudinge so kom ons gaan a bieke verder as, as, mans hou van komplimente al lyk like het nie elke dag so nie maar hulle hou van hulle komplimente ware mans op so gaan die story het geen lof nodig nie vooral nie oor vrouwe dinge nie soos as jy daar die jeans, uh, jou jeans, jou, jou baardes wees. Maar die waarheid is, mans geniet een go goed bedoelende komplimente, een knijpje van die biceps en een ver verbijsende staar wanneer ons op een leer staan. Dit herinner ons aan wat jy in die eerste plek vir ons, uh, hoe kom jy tot ons on aangetrokke gevoel gevoel, ge aangetrokke gevoel geraak het. Uh, vertel ook ons ook as jy ons 'n goeie pa, een versorgende seun of een nuttige man is. Kyk hoe vanniger die toilet toiletsaal gemaakt word. Ons is betaal eerlik omdat ons om uh, omdat om omdat ons omgee. Ons weet dat taakies soms een woord is wat ons nie beskryf nie maar vrouw moet hulle reaksies oor mannelike openhartigheid heroverweeg. Ons wil jou vertel waarom jou ma ons pla en hoe jy die probleem met 'n vriend kan oplos. In een verhouding, eerlikheid is een manse fout, want hoe langer een man voel hy word daar oor gestraaf, hoe meer begin hy te onttrek. Dit is wanneer jy reddig moet begin bekommerd raak. Jy moet ons betrouwbaarheid waardeer, soor aan eerlijkheid. Toon een goeie man sy toewijding aan jou dierde te weis. Dit is dus meer as een bykie irriterend om, om, te, om te hoor van jou fantastische uh, fantasie met een man wat die kunst van illusie bemeester het. Hy is daar, maar nie raarig nie. Dit is een bose kringlood. Hoe meer een man voel dat die ander mans skry die voordele van jou tyd, en aandag, hoe meer aanspoering uh, moet ons kry en dit is slecht vir julle allemaal, aangezien illusie en wanorde vir ander liefde beteken nie dat ons by die jeep aan mekaar is nie ons erken die belangrikheid van saammaarsteid ons sal self so ver gaan as om dit te sê, en die beste verhoudings word liefde wat verklaar, verklaar is net elke dag dieper verloor is, die, is hierdie is echter die oortuiging van die tyd wat jy verreik ook samensyn kan verreik met ander woorde, met wegbreek nawek medisiens verminder ons nie die, die ver, verminder ons nie die verband wat ons deel nie, soos vrouwe die bevestiging van hulle uh, vrouwe vriende nodig het, het mans die kameraadskap van ander mans nodig Hierdie soort soele tyd sal ons verfris en wanneer ons terugkom, meer tyd met jou wil spandeer. Ons respeert jou as vrou en is lief vir jou, en dit wat vir jou een vrou maak. Dis hardeer om te sê dat gelijkheid in ons tyd beteken dat die eerste van beide geslachte ontneem word. Mans kry meer seksualisatie en vrou kan meer ongeskik wees. Moe nie skaam wees om vast te klaar aan die dinge wat vir jou van ons verskil nie, soos hoe jy omgee, dat jy lekker reik, of ons herinner aan empathie nie. Dit is net mooi. Wees die baas in jou eie slaapkamer. Twee woorde, laat jouself los. Druk jou fantasie uit. Gebruik jou hande saam met jou verbeelding. Wees ons wie is baas, en geel vir ons go goeie aanweisings. Jou verduideling sal ons intuïsie en ons plesier vermeerder. Reg of verkeerd, Mans word groot gemaakt om te gloed dat ‘n suksesvolle lewe aan selfvervulling hang. Verhoudings op die eerste oopslag blyk daarop te le. Hulle, hulle maak mans seneweeachtig dat die strewe na geluk die pad van gemiste geleentheide gewoord het. Maar mans kom, kom achter dat die ware selfvervulling afhankelijk is van die vervulling van 'n ander. Kom ons luister gegaan na Rudi Klaas so jy weet. geklaar maak, ek sien, ek gaan die tyd gaan my inhaal vandag, so ek het net die blikkie daar gestop. Um, ons praat nog steeds oor verhoudings. Hier um, is die manse gevoel, vir ons om te sien, is om te gloe. Weet jy ook oor manse van sporte? Sy wil meetbare sukses. Aan die einde van die spel kan niemand die uitslag betwis nie. Manse proeg om sukses uh, te wees. Man's belissing uh, mislukkings is waarschijnlijke uh, gevolg. Man's hard het om te misluk. Een manier om, om die mislukking uit te neem, is om sy gebond genoot te word in hierdie strefis, wat hom emotioneel belewendig hou. Ons maak klein gevechte verloor, maar onthou altyd die oorlog wat ons gewen het. Hoe belangrijk is dit om die stoel neer te sit, as die werf elke week gesnui, gesnui word. Maak dit saak as hy eten by die winkel vergeet is, toe hy die rest gekoop het. As hy een kind met een geklede hem plat uitgaan het, maar het zeker gemaakt het dat hy het tijd het op sy wetenskapsproject, is daar een punt om dit op te noem. Vrouwen moet onthou om krediet te gee, waar krediet versul, verskuldig is. Vaders is net so belangrijk as moeders. Dit kan soms lei, like of die wereld die vrouwelike oor die manneke verhef, maar wanneer een bloe op jou seen neerzaak, is dit jou man wat omwees hoe om 'n vuist te gebruik. Of as jou dochter een atletische talent het, kan jy sy testosteroom aangedrewe leiding haar meer leer as net mededinnigheid. Herbiedig wat mans op grond van hulle ervarings ken, dit is net so waardevol vir die jongkunders as die inzichte van vrouwe, om sy weisheid vrylik te deel vir hoed onbalans. Dit is waar ek vandag gaan stop, volgende week sal ek aangaan en dan gaan ek kyk na die foute wat een man maak en In, in die de denkprocesse en foute wat die man maak. in hulle denkrichting uh, so dat ons net kan bieke leer meer van die vrouwse perspektief en die manse perspektief so ek gaan uitspeel met my my gewone kenwijsie ek wens julle allemaal een gesênde avond toe ek hoop julle gaan moede lekker werk ek hoop nie, julle gaan te koud wees nie en ek hoop die kaap krij uh, lekker reen vanavond Um, mark wen jy die beste en angel blessings from our side. I'll speak to you next week. Enjoy. <laughs>